Закінчивши свою книжку, я відчув непереборне бажання ґрунтовно вивчити пуделійську мову, чого й досяг завдяки своєму новому приятелю пуделю Понто. Хоч не без деяких зусиль, бо пуделійська мова для вас котів важка. А втім геній з усім упорається. Хоч саме такої геніальності не визнає один відомий людський письменник, який запевняє, будь-сім то для того, щоб говорити чужою мовою, з усіма особливостями, вимови, властивими тому народові, треба неодмінно бути ще й трохи блазним. Щоправда, мій господар теж дотримувався такої думки, казав, що чужу мову знає лише той, хто опанував її науково, а не хто цвенькає нею. Так він називав уміння говорити чужою мовою про все і ні про що. Він заходив навіть так далеко, що твердив ніби французька мова наших придворних дам і кавалерів своєрідна хвороба, яка, мов напади каталепсії, має страхітливі симптоми. Я чув, як він висловлював цю абсурдну думку, перед самим гофмаршалом князя. «Зробіть мені таку ласку, – казав майстер Абрагам, – зробіть мені таку ласку, ваша вельможність, постежте за самим собою. Адже ж небо обдарувало вас досконалим, повнозвучним голосовим органом, та коли ви вдаєтесь до французької, то... Раптом починаєте сичати, шепелявити, гаркавити, до того ж ваше приємне обличчя страхітливо кривиться, дивні конвульсії псують навіть ваші гарні, поважні, величні манери. Що ж це може означати, як не те, що всередині у вас загніздився і починає ворушитися кобольд фатальної хвороби? Гофмаршал тоді дуже сміявся, і справді, гіпотеза майстра Абрагама про захворювання чужими мовами, хоч у кого, викликала б сміх. Один мудрий учений, в котрійсь із своїх книжок радить тим, хто хоче швидко опанувати чужу мову, думати тією мовою. Чудова порада, проте вона ховає в собі певну небезпеку. Зокрема, я дуже швидко привчив себе думати по пуделівському але так заглибився в подилячі думки, що майже відвик від рідної мови і сам не розумів, що я думаю. Ці незрозумілі думки я здебільшого записував і склав із них збірку під назвою «Акантове листя». Я, я вражений глибиною тих висловів, хоч і досі їх не розумію. Гадаю, що цих коротких нарисів з історії моїх юнацьких місяців цілком досить, щоб читач склав собі чітке уявлення, що я собою являю і як став тим, чим є.